Baratzean aurki daitezkien gaixotasun eta izurriteen inguruko teier bat emango dute irungo baratze parkean, aitzi berotegi, kimu bat elgarteko kidea eta furgo baratza egitasmoko kidearekin hitz egin dugu. Eta, bueno, egiten deguna da, bertara gerturatzen den edo zeini, ba, baratzaan inguruan dituzten dudak aholkoa, eman ba, batzutan dudak izaten dira ba, zaintzaren inguruan, beste batzutan nantzaren inguruan eta baratzean. Eta horretaz gain, baitare, e, baratze ekologikoak izani, ba, zaiatzen gara, ba, eramaten ditugu plantel eta hazi ekologikoak, ba, e, erosi nahi dituenaren zazte. Batzutan e, orain geroz eta gehiago ikusten dira, baino barazki ekologikoak lortzeare ez delako haini izaten. Zailerrak mm. egiten e, ditugu, doainik, joaten gerturatu nahi duen e, dozen jentzat, eta... Eta ora ingontan, ba, egingo duguna da, ba, gaixotasun eta izurren inguruko. Eta hiler, askotan ba, ba, bueno, baratzean ba, ba sortzen dira, zorria edo pulgoia, e, tomatearen gorrina eta bar, eta ba, jende askotan ez daki nola, nola tratatu eta bar, eta ba, kaso hori edan ba, bizka atzaiatze gara azaltzen, bait ba zer erremedio, etxeko erremedio erabilitzak du kontra, eta ja, remedioak ez baditxugu, ezin baditxu, ez baditxu, ez badigute funtzionazen, bat, ze produktu erabili alditxugu, ba, aurre ia iaurregiteko. Mm -hmm. Beda eratzi urte pasadira, proiektua martxan jarri zenutenetik, aukera izan duzu Euskal Herriko hainbat eta hainbat auzo eta herrietan egotea, zeinako arrera izan duzu e, orain arte? Eh, ba, bueno, egitasmoa, arrera oso nahi izan du, ze pentsatu gainealen esan bezala, ba, asieran, eh ba, baratzu parke Gucci egon zirela eh martxan baino urtetik urtera geroz eta gehiago daude eta pentsa baita ere eh parke hoietan ere jendea ba, urtetik urtera jende berria sartzen joaten dela ordun beti egoten da ba hasi ba, berria den jendea eta jarraitzen duen jendeak ere beti baratzan beti gordetzen dira ordun ba ustora hartzen de ba dudak eta galdetzeko aukera hori edukitzea. Ja. Esango dugu irungo saioan e, baratzeko barratseko aulkaritza eskainiko dutela, hasitegi eta hasi ekologikoen inguruko informazioa ere emango eh dozuela, beraz, bueno, ba, aukera polita ba, bai alde batetik eh forgo baratza zuen egitasmoa ezagutzeko, zuekin arrebatan jartzeko Dai. eta azken finean oso informazio praktikoa eh eskuratzeko, ezta. Bai, gainera gu saiatzen gara, batzuk esan batzela, gauza ba, praktikoetara joaten, e, batzuetan, o bai interneten sartzen bagara edo beste hain gara lehkutan ba, bueno, askotan informazio gehiagik ematen digute eta galdu egiten gara edo edo erremedio zailak jartzen dizki eta gu saiatzen gara esplikatzen kauza errexak eta balioko digutenak errezago izateko azkenean. Irungo saioa azte azkenean, Irungo Baratze Parkean, arratxaldeko zeiretatik zazpit terdietara zabalduko da.